Точно преди седмица Абдул Рахман Алхалиди, саудитски правозащитник, журналист и кандидат за обежище, който е задържан в България повече от 3 години и половина, докато обжалва откази от страна на Държавната агенция за бежанците, е привикан и му е прочета на заповедта на ДАНС за неговото преместване в секция на дирекция Миграция в Дома за задържане на чужденци в Бусманци. Заповета му е прочетена след като вече е бил преместен. От групата Солидарно с мигрантите в България, която направи пореден протест в подкрепа на Абдул Рахман Алхалиди в събота, научихме и, че на адвоката му е отказано предоставянето на писмано копие от заповедта. Нека да чуем атмосферата от протеста в в репортажа на Васелина Миланова. Повода е продължаващото задържане на саудитския дисидент Абдул Рахман Алхалиди, който вече повече от 3 години и 6 месеца е лишен от свобода в затвора Бусманци, който наричат Център за задържане от затворен тип за беженци и мигранти. Тук сме, защото той изглежда има смъртна присъда висяща над главата си преместене в секцията на миграция, която приотява хора приготвени за депортация и него го грози сигурна смърт, ако бъде върнат обратно в Саудитска Арабия понеже той е бил активист както и негови приятели както известния Джамал чоджи убит в посолството на Саудитска Арабия в Истанбул и ние сме тук да популяризираме неговата кауза и въобще каузата на задържаните без никакво престъпление и без никакъв процес. С каква степен на сигурност е това, че предстои депортация? Секцията, в която е настанен, е за хора, които се подготвят за депортация. Ние нямаме абсолютно никакви гаранции от а, държавата за неговия живот. Напротив, слагат се етикети, сорта на заплаха за националната сигурност. ДАНС, Сържанната агенция за национална сигурност, които правят а, възможно задържането му там вместо той да бъде свободен след а, повторното изявление на административния съд, че той трябва да бъде пуснат на свобода незабавно. Не е изключено да му се даде обежище, но не виждаме никакви сигнали, че такова нещо ще се случи. По-скоро би трябвало да му се търси начин да бъде пуснат на свобода дори в някоя безопасна страна. Ако България не иска да му пред не може да продължава да го държи до безкрай. Има издадена заповед от Данс за неговата незабавна експулсация и депортация, съответно. Дали тя ще се изпълни, по принцип няма да е законно, ако сега се изпълни тази заповед. Но българската държава, за съжаление, е има такъв прецедент, че двама кюртски активисти са били депортирани, независимо, че е имало в процес дело за обежище. Също така имало експлицитна заповед да не бъдат депортирани, но те са били депортирани, напълно независимо. Законно. Така че единствения шанс да предотвратим тази депортация е да има публичност и обществена грижа за него. Да има загриженост хората да заявят своята воля той да не бъде депортиран. Хоризонт. Сега търсим отговор на тревогите в този случай. Търсим отговор от Българския хелзински комитет. Те следят за нарушенията на човешките права в България и нямат пряк ангажимент към случая. Не представляват Абдул Рахмана Алхалиди. Тъкно за това ми се струва важно да чуем какво, какво мислят от Българския хелзински комитет по този казус. Добър ден, казвам на адвокат Адела Качаунова, която е съпредседателка на управителния съвет на БХК. Добър ден! Добър ден! Допускате ли адвокатка Челнова, че европейска държава като България може да експолсира човек търсещ бежище у нас в държава, за която има съмнение, че животът му е в заплаха? На този етап аз самата нямам такива притеснения, тъй като около случая на Алхалиди има наистина голяма публичност и тази публичност е не само в рамките на България, а в международен план. Големи международни организации и водещи медии следят случая му внимателно и изразяват тревога за първо за продължаващото му задържане и второ за невъзможност той да бъде върнат обратно в Саудитска Арабия. това е с оглед на публичността, но също така когато имат концентрация на такова внимание върху един случай, Смятам, че българската държава няма да си позволи да приложи откровенно незаконни действия, каквото всъщност би било връщането му. Нека това да разясним. Всъщност, преди да бъде решено неговото бъженско дело, какво ще означава едно евентуално негово експолсиране и връщане в страната по происход, в Саудитска Арабия, и да разделим какви ще са последиците за него и какви ще са последиците за нашата страна, която би могла да извърши едно такова подобно действие? За него последиците, вероятно, биха били фатални. За българската държава това означава нарушаване, освен на вътрешното българско законодателство, но и нарушаване на международни правни актове, към които сме се присъединили, Конвенцията за беженците, Европейската конвенция за защита правата на човека и други актове също. Това е много сериозен политически риск за страната и Съмнявам се, че наистина в този случай с тази огромна публичност ще се стигне до това. Докато не бъде решен въпросът за неговия статут, а това дело е висящо пред Върховния административен съд, не може да се изпълни заповедта за експолсиране. Добре, обаче, вие казвате а, а, публичността едва ли ще отвори лесно една врата към действия, които, чиято законност след това могат да бъдат успорени. А, обаче, как си обяснявате това, че българските власти до сега, вече над 3 години, 3 години и половина, а, на практика изпълняват един много особен а, танц, нека така да го... Прилечим. Виждате ли някаква злонамереност, защото след като той печели дела в административните съдилища срещу отказите на Държавната агенция за бежанците, след това на практика отново се постановяват откази. Връща се към тях казуса, но а, решенията на Агенцията по беженците така или иначе са в същия дух. А, и преди също са се позовавали на становища от а, Държавната агенция за национална сигурност. Тоест, като че ли тези три години и половина... А, са намерили един модел за продължаване на това, което се случва с Абдул Рахмал, Рахман Алхалиди в условията на задържане от страна на българските власти, въпреки публичността и у нас, и в чужбина? Така е. Българската държава изглежда твърдо решена да не предостави закрила на господин Алхалиди. Действията до тук са явно незаконни в посока на най-вече на... Огромната продължителност на неговото задържане. И Държавната агенция за беженците се позовава на, на Държавната агенция национална сигурност, ДАНС. Постановишето, че той представлява заплаха за националната сигурност. Използват се различни административни процедури, които правят нещата да бъдат законни но това не ги прави справедливи по никакъв начин и всъщност те нарушават принципа смисъла на закона. Тъй като едно лице не бива да бъде задържано повече от 18 месеца, когато търси закрила. Това, че българската държава не успява в рамките на 18 месеца да реши въпроса, Всъщност е особено тревожно и сега задържането му след последното решение на Съда, което казва много ясно, че трябва да бъде незабавно освободен. Той просто е... От една страна държавата агенция за беженците го освобождава незабавно, но дан се го задържа също така незабавно в съседната сграда, отново в центъра Бусманци, където условията на задържане са същите. Няма значение, че това е една съседна сграда. Условията, ограниченията, които той търпи, са напълно същите, така че не може да се счита, че той е на свобода. Това е единственото, което трябва да се случи всъщност. След като съда постановява, той да бъде незабавно освободен. Нали, така? Точно така. Добре, Той трябва тоест... да бъде незабавно освободен действително, да не да се прибегне към следващ механизъм, така че да започнат да тъкат едни различни срокове. И това е наслагване на множество административни процедури, които обаче в своята цялост, а, което лицето търпи, водят до, до несправедливост и незаконност. Според вас той има ли основания да търси а, своята защита а, по посока на Европейския съд на правата на човека? Нещо, което отново ще изложи а, държавата ни на риска от а, поредна осъдителна присъда от Страсбург? Той всъщност вече търси тази защита от Европейския съд по правата на човека. Именно в посока на прекомерна продължителност на неговото задържане, Жалбата му е висяща там, тя е прията за допустима и очакваме, че на нея ще бъде даден приоритет, тъй като задържане е в рамките толкова продължително. Той е задържан в ноември 2021 година и от тогава е в условия на лишаване от свобода. Те са същите като в затвор. Независимо дали е задържан в единия или в другия отдел или там сграда на, на бусманци, на Център за задържане на чужденци и бусманци. Точно така. Това е са условия на лишаване от свобода, независимо в коя сграда се, се извършват. И тази предстои да се разгледа жалбата и Очаквам, че решението няма да бъде в полза на българската държава, която трябваше да се умее да организира съдебните си и административни процедури по по начин, така че да не нарушава основни човешки права. Тоест, смятате, че тази метафора, която употребих за особен а, танц между а, отделните български институции, е оправдана и виждаме наистина една а, злонамерена от стъпки, в които се отказва изпълнение на решението на българския съд и намиране на вратки, с които един човек да бъде продължително задържан, нещо, което противоречи на законните. Така ли? Можем да говорим действително в този конкретен случай за подобна злонамереност, но, но също и за малко некомпетентност. Трябва да си признаем. А, тъй като самото първото решение на Държавната агенция за беженците е отменено, тъй като е зле мотивирано. А, и не е търсено нищо повече в посока на доказване. Е ли той заплаха за националната сигурност? На какво основава дан с тези си твърдения? Изобщо голословното приемане на подобни твърдения от страна на ДАНС е практика в българските институции, включително съдилища. Заради това държавата ни също е била осъждана. А тъй като това са сериозни обвинения и те също трябва да бъдат доказани. Сега, нека да завършим с въпроса от тук нататък какво според вас ще се случва и какво би трябвало да се случва да разграничим тези два различни сценария? Това, което категорично трябва да се случи е България да се съобрази и да изчака решението на съда по отношение на неговия статут. До тогава да не предприема никакви действия в посока експолсиране. А що се отнася до така, глобалното разрешаване на случая на господин Алхалиди, бих предположила, че най-доброто решение е да се търси трета сигурна държава, в която той да бъде изпратен по, с негово съгласие, разбира се. Това е възможна процедура, тя се препоръчва от международни институции, включително и би разрешила този конфликт, в който очевидно България е попаднала, тъй като трябва да признаем, тя не желая да предостави статут на алхалити. А, нека да се върна към това уточнение, което вие направихте. Не знаем дали става дума за злонамереност или за некомпетентност в някой от тези особени, пак ще ги на нарека танцови стъпки между Държавната агенция за бъженците и Държавната агенция за национална сигурност. Но а, да завършим с въпроса, как се вписва този случай в общата картина на спазването на човешките права в България като европейска държава според вас? За съжаление България търпи доста осъдителни решения в Целият спектър на конвенцията, иначе казвам, всички човешки права эм, са били нарушавани в България. България е една от страните с най... Един от... Една от страните на челните места с най-голям неизпълнени решения след постановяване на тези осъдителни э, решения от страна съда в Страсбург. Така че този случай, как да ви кажа, е една логична последица на това неглижиране на човешките права. Благодаря ви адвоката Дала Качунова съ председателка на управителния съвет на българския хелзински комитет, по казуса с саудитския дисидент Абдул Рахман Ал Халиди.